Ricardo San Vicente Medikua da eta Eskibitzasoko Osasun Zentroan ari da lenean, Familia Mediku bezala. Osakidetzak iaz kaleratutako lipiduen erabilerari buruzko praktika klinikoko gidaren koordinatzailea da, taiz susen ere gaioni buruz egiteko gomendatu dugu gurera Ricardo egunon. Ola egunon. Mana bon, sandugunez osakidetzak gida aukeratuzuen, baina iruditzen bazaizu e, jendeak zer den jakin dezan, azalduko diguzu zer diren lipidoak. Bueno, ba, e, lipidoak e, gorputzean e, funzio metalbe, metaboliko garrantzitsu batzuk betetzen dituzten e, molekula batzu die. Energia pilatzeko balio duen, e, zelulek energia terrizioa eramne pilatzen duen, e, e, min zelularren e, oinarrizko egituran parte hartzen duen, aktivitate fisiologiko askoren erregulatza didea, Eta baita ere beste em, sustantzia batzuen eh, aintzindariak dira. E, Kolesterol esate batako e, beharrezkoa da ba, hormona, sexualak eta kortikona e, sortzeko. Baina e, gida hontan e, lipido hitz egiten da mm, arrisku kardioabaskularra bezala. Hmm. E, hau da, hemen astertzen da, zepapera jokatzen duen lipidoek e, aixotasun kardioabaskularraren garapenean. Beraz, eta zen aritik eta zen gobi zuzenari zuzen harina ez, kolesterola eta triglizari doak, izan noi dira neurtu beharrekoak, zergatik izaten da, eta zein da lipid horiek igotzaren arriskua? Bai, e, bueno, guke gomendatzen deu, e, biztandiria orokorrean e, profil lipidiko bateitia, E, berroita, berroi urterekin gizonezkoetan eta berroi eta bostekin e, emakumetan beti e, arrezko kardiovaskularra kardiobaskula, e, kalkulatzeko e, asmoarekin. E, por filortan e, kolesterola, ero atxe kolesterol o kolesterol ona bezala sabutzen duena, ele kolesterol, kolesterol txarra bezala sabutzen duena eta trigriziridoak neurtzen dira. Eta, bueno, e, bigarren erantzunez, libido horiek igotzearen arriskua, ba, bueno, kolesterol maila altua arriskufaktore bada e, gertaira koronario bat izateko e, arriskua igotzen delako. Baina kolesterola ez da e, arriskufaktore bakarra, baita ere badira beste arriskufaktoreak behar bada kolesterol baino garantzi haundi dutenak, Baina bueno, horrek esan nahi do, ba kolesterol zifra batek ez digu informazio hondirek emango, e, beste arrisku faktorea kontutan hartzen ez baitugu. Eta gainea baita ere, mm, LDL kolesterola o kolesterol txarraren eh em e, maila altuak eh gexotasun izateko, izateko arriskua igotzen don bitartean HDL o kolesterolonaren eh altuak e, arriskua e, nabarmen murrizten do. Orduan, gero baita ere, e, zenbat estudiotan, ikusi da, lipiduen e, e, maila berdina e, arrisku kardio-baskulara erabat diferentia dela e, poluazio tipu glaziora. Gugut daukagun kolesterol maila, esate bateako, ba, Europa iparraldeko herrialdieta, e, e, e, e, zea, esto... Gure eh, europari parralteko herrilatetakoaren antzekoa, edo hondiagoa denarren, eh, gure mortalitate kardiovaskularra mm, askoz apalagoa da, eh, irugulao aldietze eh, apalagoa. Oseak, horrek esena edo, ba, lipiduak neurtu bai, neurtuen behar diela, baina... Eh, beti eh sartu biardiela arrisku eh kardiovaskular eh, global baten barrun, eh, bestela estado dirik. sentitu ondik. Bueno, esan duzu nagatik, beraz, herrialde batetik bestera egoera aldatu daiteke, baina hor azterketa egiterakoan adin muga batera ipatu duzu, baina hortez eh, gainera ze pazienteak dira? Eh arrisku kardiovaskular gehien dituenak, eztakinik badina, sexuak edo bestelako faktureren batek eragina izan dezaken. Bai, bueno. Arrizku kardiobaskulara gien dutenak die infartoa edo e, gertagera koronario izan duten pazienteak. Hori alde batetik, e, lehenengo prebentzio mailan, hau da, gaisotasun mm, e, kardi, e, kardiobaskularik ez dutenen arten, arrizku gien dutenak die, arrizku faktore asko dituztenak. E, arrizku faktore hauek, arrentzitxuak dia, e, bueno, ba, adina, tensio mm -hmm. tensioa, bueno, tensio altua, diabetea, tabakoa, e, eta kolesterol maila altua baita, Eta horretaz aparte, baita ere kontutan hartu behar da em, gaixotasun kardiovaskularraren aurrekari familiarrak eta bueno, baita ere gizontasunak, bi hauek, bifatora hauek ere ba eh arrisku igoitzen dutelako. Beraz zuek norbait jasateran paziente aurreando zuenean, ezaugarri hauen, hauetan guztietan erreparatzen duzue. Bai, Hagen hartzen duzu kontuan. Bai. Eh Karo, jakiteko e, paziente baten arriskua zein dan hortako kalkulo iten da. Eh? Ose, guk e, arr arrisku kardio-baskularra kalkulatzen deu. E, lehen baiako perentzioan, hau da, e, gazutasun kardio-baskularrik gabeko pazientetan, e, taula bat erabiltzen da arriskoa kalkulatzeko. E, taula desberdinak da, ere. E, guk egida hontan, e, regikoritzeneko taula bat egomendatzen dugu, gure biztanlegoaren zat egogit, egogit, egogitutako taula bat dalako. Eta, bueno, e, kalkulo eiteko taula honek erabiltzen ditu, bueno, lehen aipatu itxugun e, faktore arriskuak, ez da? Eta, bueno, taula honen bitartez, e, urteko epean, e, gertaira koronario larririk e, izateko m, probabitatea neurtzen da. Orduan, e, probabilitatea euneko hogeia baino hondiagoa baldin bada, e, esan dezakegu, bapertsona hori, arrisku hondikoa bapertsona dela, e, probabilitatea o arrisku kardiobaskulara euneko e, baino gutxiagoa dela, bajukoa, eta e, amar eta hogei bitartean baldin badau, ba arrisku moderatua. Eta baita ere, bueno, horretaz aparte, zinbestekoa da baita ere, lehen aipatu duten bezala, ba aurrekari, aurrekari e, familiarra batez ere, Ba, gertakari kardio egoiziarrak izan baduen, eta baita ere bueno, e, lehenmailako aidetan, e, baita ere jakin behar da alterazio lipiko, e, lipidio, e, lipidiko larri baten izan duten, e, sortzetiko hiperlipidemia bat e, bastertzeko asumokin. Ez dakinek taula kontuen izango duzen gero tratamendua ezakete akintzerakoan edo tratamendu hori biberatzerako garaiean, nola egiten duzu hori? Bueno, eh gu beritzen ditugu e, bi bi mota. Alde batetik eh bigarren preventsioa e, hau da, eh jak eh gesotasun oertaera kardiovaskularra izanduten eh pazienteetan egiten dana eta e, lehenengo preventsioa, hau da eh gesotasun kardiovaskularrerik gabeko pazientetan egiten dana, eh. E, karo, mm, Eta talderik e, nolabaita arriskutsuena o arrisku gehioduena da ba, bigarren prebentzioko talde hau. Hau da e, gertakari koronario izan duten pazienteak. Hor kaso hortan zeiten dut, ba, kaso hortan tratamendo farmakologiko jarri behar da asieratik. Eta horretaz aparte behar da, egomendatzen bueno, e, da dieta, jarduera fisikoa. E, eta abareitia. Orduan, ortaako erabiltzen die estatinak izineko e, medikamento batzuk hori frogatu duetelako ba, hartuzkeo e, gaixotasun kardio-baskularizateko o mortalitatea te jisteko gehenbat gertaera e, koronarioak e, jisteko balio dutela. Eta e, e, bajukua, e, arrisgo bajukua baldinbazea orduan ortaako tratamendo farmakologiko ez erabiltzen En, gomendatzen du ba, bizitza estiloak nogaita aldatu behar diela dietaen behardala, jadura fisikoa, e kan pisu aldin bakke okay, ba, bat bizki galdu behar dela. Em, erretzea, em alkola alkoholaren eskoba neurrian hartu berdela eta gero badau bestea tartean dagoena beste arrisku faktorea 10 eta hogei bitartekoa eta kaso hortan da em, bueno em, beste faktore arrisku faktoreak kontu hartu hartzen art, die lehen epatu dituenak aurrekarri familiarak eta baita universitatea eta horren arabera bat bat edo bestea jartzen da batzuetan E, azten da mm, ba, pixka bate bizi, e, bizitza estiloak aldatuz, e, e, beste kaso batutan berrazu ba, baldin badabaita ere tartameu farmakologikokin. Bizitza estiloa elikadura aipatu dituzu orreztakin nahi e, posible den e, no batetaraan gomendio orokor bat ematea honi da okionuneen. Zerbait bereziki baztertu beharkoitzaeteke kasu houetan edo zerbait bereziki kontuen hartu beharko lueteke. Peñu, su que esatezu, duen eh, gizon da emakume bateka adibidez, bere bizitzako aguneroko martxan, zi senbergo luke batez ere kontuan. Elikadurari dagokionean, eh, kirolari dagokionean. Bueno, eh, elikadura eh, gu gomendatzen dugu, dieta mediterraneo se hito verdala, eh. Dieta mediterraneo dela, eh, eh gu kasi dieta mediterraneo baño hiru setendu eredu mediterraneo adala, dieta bat baino gohiago dalako hori kaso guztietan e, gomendatzen da. E, lehenengo prebentzioan eta begarren e, prebentzio mailan baita. E, ka, dieta horren funtsezko mm, ezaugarriak die, mm, bueno, ba, zerealen, lekalen eta e, fruten, eta baita ere e, fruto lehorren e, konsumo hondiak, e, aragi, e, aragiaren konsumo apala, E, oliba, olioa, e, koipea, erabili behar dela, e, koipe iturri bezala, e, arraña olaskoa eta esnekiak ere neurrean hartu behar dela, eta ardoa, sate bateako, ba, konsumoa ba, apala izan behar dela. Eh? Guk e, e, egunean ez da genditu behar bi unitate e, gizonezkoetan eta unitate bat e, emakumetan. E bada, eh bueno, 100 e, milimetroko e, baso ardoa izango litzeke o baita ere garagardo bat. Eh, alkola baita ere mm, neurri hortan egiten badin bada, ba, bueno, baita ere e, kontrako, ba, ezanlike, eh gaitasun kardiovaskolarren kontrako babesle izan like, eh. Onda, baita ere sukesan dako neurri hoietan ezan, neurriak kontuan hartuta. Ba, oso importantea da zatio bestela baita ere konprobatuta dau, e, neurri hortan eran da, mm, babeslea den e, bestela, ba geio hartzen badin bada, ba, kaltegarria da era bat. Eh, Ordun eh, konsumoa niurtu behar Osasun eh, kontu gaitzerakoan elikadura orain aztertu dugu, baina kirolari dagokioneen hemenere neurrian dago hemen neurri gakoa. Kirola egin da bai, baina puntu bat arte ala kirola egitea orain onna izango dute beti. Bueno, nik esan dut ke kirola in berdela. E, gomendatzen da bastean ba, e, gutxienez ba bat e, aldiz egin egun e, astean, osea, 5 bost egunetan, 5 eta egunetan alba da. Eta aldiko 31 e, minutuz eh satako babili ibili e, e, e, arin xamarrean e, satepetako o bueno, e, e, Neurririk ez da, hombre, gilegi ditin baldin bada beti bezela gauza gustik bezela ba, ez dago oso ona izango, baina sonide neurre hortan eitzen baldin bada egunero pizkatit baldin bada oso onuragarria dela demostratu da. Baderki, beste ima soilotra eta dugu moduan, kirola kasunetan ere Hona izango tugu, barrikardo, semicente, eskerrik asko, hemen Euskadi Ratian izate eta beste bat arte. A, eskerrik asko tzu, eh?